care sunt pentru el, ei nu pot avea greșel. Cât vreme suntem în trupul acesta de carne, avem și greșel. Ăsta e mare adevăr. Dar sufletele acestea care sunt ale Domnului, pe inima lor totdeauna stă gândul acela să fie plăcut Domnului. Învățăm foarte multe lucruri chiar din greșeli. Greșala este, de multe ori, cea mai bună lecție pentru omul care are pricepere. Când într-o problemă, într-un lucru, ai văzut că ai greșit și n-a fost și ai gândit pe viitor, ca o să te ferești și acel lucru, acea greșeală îți va fi o lecție pentru viitor. Cel care are o minte sănătoasă învață din toate lucrurile. Cine nu are pricepere și nu are o minte bună, ăla nu învasă nici din lucrurile bune, nici din cele rele, rămâne mereu același. n cum să înveți. Să căutăm totdeauna să avem pe suflet voia lui Dumnezeu, căci un om care are pe inimă voia lui Dumnezeu e omul spre care Domnul își îndreaptă privirile și el primește, cum spune cuvântul, har după har. Cuvântul ăsta har după har, asta înseamnă, de fapt, noi nevoie avem zilnic de acest sprijin din partea Domnului, de acest ajutor, de această mijlocire necurmată a Domnului Iisus pentru noi. Permanent avem nevoie. Inima lui David a fost o inimă pentru Domnul, Domnul a mărturisit despre el, un om după inima mea și a avut și el greșeli. Saul, pentru că a fost un om a cărui inimă, n-a fost pentru Domnul, acest om n-a să asculte, n-a fost nevoie să greșească de prea multe ori, o singură dată și pentru asta l a lepătat. Deci depinde foarte mult de ce inimă purtăm noi de Biblia vorbește, luați seama, nu cumva să aveți o inimă rea și necredincioasă care vă poate despărți de Dumnezeu cel viu. Oamenii sinceri, oamenii cu inimă curată, ăștia totdeauna se bucură de ajutorul, de ocrutirea și de izbăvirea care vine de la Domnul. Acei ale căror inimă nu e curată și are de desânturi, sunt oameni care niciodată nu se arată cum sunt, totdeauna vrea să se arate tot altceva decât ceea ce este El cu adevărat. Acești oameni nu pot căpăta har Domnului. la Domnul. Ei rămân mai departe cu inima împetrită, rămân mai departe cum spune cuvântul Nisaia, au ochi să vadă și nu văd urechi și nu au mut. Toate aceste lucruri pornesc numai de la faptul că inima, ea este aceea care dacă cu ea nici cum trebuie să fie, de cuvântul spune că Domnul se uită la inimă. El vrea să vadă ce inimă porță. De aceea să rugăm pe Domnul să ne dea cei har să avem o inimă bună, o inimă nouă, o inimă tăiată în împrejur, cuvântul tăiat în prejur, să nu uităm cele petrecute la cucerirea erionului acel înconjur al cetății în de șapte zile și în ziua șapte de șapte ori, asta înseamnă cucerirea inimii de către Dumnezeu, cuvântul, de jur prejur, și acest lucru ne face ca zidurile de altă dată ale necredinței, ale necunoștinței de Dumnezeu, toate cad, cadă Și Pavel a avut până la întâlnirea cu Domnul pe drumul Damascului ziduri foarte puternice în jurul inimii lui, crescut între cărturare și farisei care erau vrăjmași Domnului. La el s-a tot zidit și s-a tot clădit acel duh împotrivitor Domnului și creștinilor. Și făcea prăpăd în Biserica lui Dumnezeu dar Dumnezeu l-a cucerit exact ca și cetatele Hohen. când Domnul Isus l-a întâlnit pe un astfel de om nu putea nici Petru, nici Ioan, nimeni să-l poată dintr-o dată cuceri, numai Domnul personal l-a cucerit deci a fost nevoie de această putere care numai Domnul o avea și l-a cucerit sunt oameni care pot ușor fi câștigați, dar un foarte greu. Acolo este nevoie de foarte multă putere. Încă un lucru în legătură cu acest lucru, cuvântul ne vorbește despre un îndrăcit care a fost adus la și Domnului. Și părinții se plânge că, uite, i-am venit la Aităi și n-au putut să scoată... Și Domnul are un cuvânt, întâi așa mai demonstrat, dar după aia spune că acest soi de dragi nu iese, adică nu poate fi birui decât cu post și rugăciune, decât trebuie ceva pregătit special ca să poți să-l scoți așa putere, acel rău dintr-un om. Deci, oamenii care vor să câștige suflete pentru Domnul, ei întotdeauna trebuie să fie bine înarmați, bine pregătiți duhovnicește cu acea putere de la Domnul. În ziua cinzecimii, când Domnul a vrut să pună temelia bisericii, s-a folosit de Petru, un fricos, dar aici se vede că Dumnezeu, din acel om fricos care s-a lepădat în fața unui slujnice, Dumnezeu pune temelia bisericii în Petru. Cuvântul și puterea Duhului Sfânt care era în el, la predica lui, 3000 de suflete s-au predat Domnului. Vă dați seama? Asta înseamnă să știm de la cine cerem această putere să, și să știm în același timp că numai cu această putere de la Dumnezeu putem face ceva pentru Dumnezeu. Fără această putere nu putem face nimic. El a spus și de mine nu putem face nimic. În vedem pe Petru mai întâi în curtea marelui preot în fața unei femei s-a lepădat cu jurământ. de dați seama, Asta e omul, carnea. Nu trebuie să ne gândim că suntem atât de grozavi, că nu suntem. Apostolul Pavel, după o experiență foarte bună care a avut-o, el răspunde și dacă sunt ce sunt, sunt prin harul lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, el nu avea cum să se laude cu nimic în ce îl privește pe el ca om. El vedea că în tot ce se bucură și în tot ce i s-a dăruit era de la Tatăl. Acest lucru trebuie să-l știm și noi. De aceea, grijă, oamenii care cad în mândrie, care cad în această prostie, că mândria nu e tot prostie, uh, ei își fac despre, ei își își păreri bune. Părerile bune despre noi e haina mânjită, care o vedem la Iosua. Că oricare ar fi viața și faptele noastre bune, tot are pe ele pete. Și Apostolul Pavel, acest om mare al lui Dumnezeu, a spus nu, nu cu, cu astfel de neprihănire pe care mi-o dă legea, mele bune, ci aceea pe care o dă Dumnezeu și care se capătă prin credința în Hristos Iisus. Dacă vrem cu adevărat să știm care este adevărata neprihănire, de care avem nevoie și cu care putem să ne bucurăm înaintea Tatălui, este Hristos neprihănirea noastră. Când ești îmbrăcat cu El, când ești în El, când Duhul Lui, puterea Lui, lumina Lui, înțelepciunea Lui e în noi, atunci da. De-aia, prorocul Eremia și-a vorbit despre El și-a spus și, și îl vor numi Domnul neprihănirea noastră sau starea noastră după voia Lui Dumnezeu. Deci, ca cineva să aibă o stare după voia Lui Dumnezeu, numai dacă Hristos trăiește în El, atunci omul acela are o stare după voia lui Dumnezeu. Altfel, altfel înseamnă haină, cârpită, mânjită, fapte bune, fac una, fac alta, dar nu merge. Ca să poți să te bucuri de slava rânduită de Tatăl de a fi alături cu Hristos, moștenitor în părăția lui Dumnezeu, trebuie să fii îmbrăcat, cum spune cuvântul la nunta fiului de împărat, cu haina de nuntă. Haina de nuntă este neprinzărirea pe care o dă Dumnezeu și care se capătă prin credința în Hristos Isus. Această haină ne punem întrebare, oare ce fel de cam așa a fost aceea a Domnului Isus, de care vorbește Scriptura că nu avea nicio cusătură. Deci, sigur, cu care s-a împletit acea cămașă, n-a avut nicăieri, nici măcar un nod. Un fir care merge mers la un capăt la altul și a ieșit cam așa. Și Biblia vorbește lucrul ăsta. Asta înseamnă viața lui Iisus, fără niciun păcat, fără niciun nod. Și n-au tăiat-o. Au stat tăiat la soț pentru ea și n-au tăiat-o. Dar acolo Duhul Sfânt așa spune, cămașa fără niciun sutur. Acolo nu a trecut nici cu nici nod, nu s-a făcut la fir, împletit de un singur fir până la capăt și a ieșit cam așa. Cât pricepem noi chestia asta, vezi? Asta înseamnă neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Pentru că ochii lui sunt așa de curați, este scris, că nu pot să vadă răul nu există un nod în neprihănirea pe care o dă Dumnezeu în noi. Păi dacă ar fi un nod, știți în special surorile care vă ocupați cu treaba asta, ce înseamnă un nod într-un fir, când vreți să coște așa, e un nod, păi nu mai merge mai departe firul. Vezi? De aceea să rugăm pe Domnul să ne dea la toți această înțelepciune, să știm a ne bizuie numai pe ce știm că a făcut Dumnezeu pentru noi și acel ce a făcut pentru noi este Hristos, Fiul, care a luat asupra Lui tot ceea ce noi ca oameni ne-am dovedit aici pe pământ și înainte de a-l cunoaște și după ce l-am cunoscut că nu putem spune că după ce l-am cunoscut am fost așa de sfinți încât nu mai fost nevoie de jertfa nu se poate vorbi de asta. noi avem nevoie de acest sânge izpășitor până ajungem acasă la Tatăl și în ultima clipă când îți dai Duhul pe patul de moarte ochii stă tot la Golgota tot la sângele curs pentru păcatele noastre. Și așa ușa e deschisă. Pentru că mergi la Tatăl în numele Lui Isus, Adică, ce înseamnă merge în numele Lui Isus, Mergi în numele acelui care El, ce trebuie să faci tu, a făcut El. Așa cum spune, și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca ei să fie sfinți prin adevăr prin adevăr, Sfânt prin adevăr, adevărul nu înseamnă numai ce spune Scriptura despre Domnul, adevărul înseamnă ce spune Scriptura și despre noi, ca oameni, cine am fost până l-am cunoscut pe El. Și chiar după ce l-am cunoscut pe El, Nu cine iubește adevărul, ăla nu se ascunde suhaina fățărâncii, dându-se drept Sfânt, când El, de fapt, și-are păcatele Lui. Ascunse, le știi, sau nu le știi mulți, dar nu e nimeni neprihănit, nici unul măcar spune Scriptura. Și atunci, dacă așa acel care iubește adevărul, niciodată nu va spune da, lui eu sunt vrednic de laudă. Se poate vorbi. Că cineva are cuvinte frumoase în adresa noastră pentru anumite fapte, asta e altă treabă. Dar tu, în lăuntul inimii tale, există acel hotar la care nu dai voie vreunui gând ce ar putea să te ducă pentru a te arăta că ești cineva. A vrut și David să arate după atâtea războaie, că a vrut să știe cam cât a pucerit el. Și era un gând care nu era de la Domnul. Și știți treaba asta, păcatul care l-a făcut? 70.000 de oameni l-a costat. Au trebuit să moară pentru acest gând Că a fost el și am încăpânt. Te, vă duce și face numărătoare. Vreau să știu ce am sub stăpânirea mea. Și Domnul s-a mâniat. Vă ziceți? Nu-ți dă foie. De aceea Biblia vorbește când spune cuvântul să iubești dreptatea, să iubești neprihănirea, să iubești mila și să umble smerit cu Dumnezeul tău a umblat smerit, asta înseamnă ce am vorbit și până acum. De aceea ne bucurăm și dăm slavă Lui Dumnezeu care este cu noi și rugăm ca El să ne păstreze mai departe în acest har la care ne-a chemat prin Domnul Iisus, Mântitorul nostru. E foarte interesant cuvântul care l am rostit la urmă acum. Acest har prin care Dumnezeu ne-a chemat la El, prin Domnul Iisus, dacă te socotești chemat prin biserică sau prin nu știu cine nu e o chemare bună chemarea care vine de la Tatăl e prin ușa care este Hristos cuvântul prin trupul lui de carne, prin moartea lui ca să ne înfățișăm sfinți fără prihană și fără vină și Tatăl a știut acest lucru, tocmai de aceea l-a pe Iisus ca el să ne fie ușa adică mijlocul prin care putem să ajungem la Tatăl altfel fel, ne pomenim în altă pas decât la Tatăl. Și atunci te întreb la ce folos poate să fie o luptă de -o viață, când, de fapt, n-ai priceput ce spun Scripturile și n-ai avut acea înțelegere care o dă cuvântul ca să poți să duce acea luptă bună, ca la urmă să fie totul încunat cu cințe și cu slavă de la Domnul. De aceea să o dăm slavă lui Dumnezeu citim un psalm și să rugăm Domnului. O, da. Pământat psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Pentru cei ce sunt ai Lui, îi cercetează. Pentru cei ce nu sunt ai Lui, nu, lasă. Dacă există pe pământul acesta plante bune, care trebuie îngrijite, pământ pregătit, în care ele se crească frumos, trebuie udate și păzite, dar noi vedem câmpuri întregi de bălării, de burieni, de spinșuri, Întrebare: întrebarea, dar de aia cine se mai îngrijește? asta lume. lumea. O spune Mântuitorul în Ioan 17, când vorbește acolo despre ce ce sunt ai lui, pentru ei mă rog, pentru că sunt ai tăi și ce este al tău este și al meu, o zice Domnul acolo. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lumii. Aici se pune întrebarea cei care suntem cu adevărat în casa lui Dumnezeu, mă văd eu oare sufletul cercetat de Dumnezeu? Când David a greșit și a păcătuit îndată, Domnul l-a și trimis pe Nathan sau pe altul care i-a arătat, uite ce ai făcut. Dar asta nu se întâmplă cu oricine. Nu găsim nicăieri scris despre un ieroboam sau despre un Ahab, că Dumnezeu a cercetat și l-au căutat. A făcut treile decât însușit. Dar acești oameni a lui Dumnezeu, când aceștia au greșit, au păcătuit pe dată, Domnul i-a venit în cale și a arătat păcatul și s-au păcăit. N-au spus nu. I-a venit și lui Saul în cale. L-a spus nu și am adus, el căuta să se arate că e curat, și deci, poporul nu eu am adus, poporul orice neascultare nu poate să aducă omului decât rușine rușine și dispers. caz în dezgrasie înainte lui Dumnezeu, dacă nu știi să ascult ăsta a fost sau dacă el ar fi recunoscut, am greșit, uite, vezi. Și n-ar fi aruncat vina pe popor. Eu am greșit. Și David, și David a spus, și Doamne, cu ce sunt vinovate uile acestea? Eu am păcătuit, eu și casa mea, tatălui meu, lovește-mă pe mine. Saul, așa ceva v a spus. Prin ce se deosebesc oamenii, când un om are în el Duhul acesta smerit, și când vede că e drept, eu sunt vinovatul. Nu. În tot ce fac, eu tot sunt tot în picioare, ca tot nu. Ori tu, ori altul, ori știu eu ce -a fost, dar eu sunt Sfântul. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gânduri. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și în totul. Această grijă a tatălui e pentru copiii lui. Și spui mâna peste mine, o știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău,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 Știi ei ceva de ce am spus până aici? Habar n-au! Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și să l face noapte lumina din prejurul jurul meu, iată că nici chiar întunericul nu iese întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumină. Tu mi-ai întocmit rărunchii, E, aceasta este credința și încrederea sau mai bine zis bucuria pe care o are cel mântuit când se știe că el este venit nu la întâmplare pe pământ ci este ființa rânduită de Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu de zice cuvântul tu mi-ai întocmit rălunchi și tu mai ai sesut în și mamei mele te laud că sunt o făptură așa de minunată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 Cât de să mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor, dacă le număr sunt mai multe decât boabele de nisip, când mă trezesc sunt tot cu tine, când mă trezesc, vine ziua când din mormânt Dumnezeu ne va trezi și ne vom vedea că suntem tot cu El. O Dumnezeule, de-ai pe cel rău, depărtați-vă de la mine oameni sătoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip și îți iau numele ca să -mi mintă ei, vrăjmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te uresc și să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta, dar îi uresc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii ai mei. Cercetează-mă Dumnezeu și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile vezi dacă sunt pe o și dumă pe cale veșniciei. Amin.